Assalamualaikum warahmatullahi Kita lihat di surah Al-Fatiha A'udhu billahi minas syaitanir wajim Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi Al-Rahmanir-Rahim Al-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumid-Din Maliki di sini, semuanya dibaca pendek Maliki Yaumid-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa mustaqim <tuh> Siraatul Ladinah yang Amlah Alaihim, bukan yang terpaksa Alaihim, Kita lihat sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ku la'udhu bi rabbin nas Wa'udhu bi Rabbin Nas Wa'udhu bi Rabbin Nas Malikin Shirrul waswasil qunnas, al-ladhi waswasu fi suduril Minal jinnati wal nas Minal jinnati wal nas Dimana beristian tadi, beristiannya ilias Kula'udhu Kalau al-fatihah dimana tadi, ancar Maliki. Nah, Berikutnya, pindah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbil falak Kul a'udhu bi rabbil falak Min sharima khalaq Wa min sharri ghasiqin wa qab Wa min sharri ghasiqin idha wa qab Wa min sharri ghasiqin idha wa qab Ghasiqin idha Ghasiqin idha ومن شر غاسق ذا وقب, وقب ومن شر نفاثات في العقد Wa min syariha si dini da hasad. Wa min syariha si dini da hasad. Wa min syariha si dini da hasad. Wa min syariha Mana bersesia tadi? Ayah Muhammad. Mana coba? Nah, tak perhatian. Habib, kulaamu tu. Yang kedua, Hah? rosnya kini Yang ketiga, hasi Nah, ada tiga di sini selesianya. Masa berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yanid wa lam yulad Lam yanid wa lam yulad Wa, wa, wa, wa nah, di mana tadi? Anda besalam Nah, hanya di Kufu an Baik, masuk berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. lam bend yad a tab sama-sama harus dibaca enam, harus nah harus dibaca enam tabat yada abi lahabin wa tab sama-sama nah. maluhu ma wa ma kasab amanya dibaca enam kemudian aghna dibaca imalah surah ma'a au na 'anhuma wa ma kasab ulang ma'a au na 'anhuma lahu wa pada ma dan sayaslanara zatalahab sama-sama sayaslanara zatalahab sama-sama Wa muratuhu hammalatul haqab. Wa muratuhu hammalatul haqab. Fi jidihah habalun min Ah, coba diulang kembali dari depan. Bismillah, langsung sama-sama mulai. Agni bukan ni tapi e. Eh. M A Ini bukan ni. Jadi baca e. Dibaca e. Eh, eh. Nah dibaca e. Eh. Coba tulang kembali. tayy Sa ya hammalat hammalata itu hanya asim yang delapan belas kira-ro'ah dengan Hamalatu Delapan nah, belas ilaih banyak yang Hamalatu nah, Jadi mubtadanya Hamalatuhu Hamalatul hatab Tahu berikutnya Bismillahirrahmanirrahim <tuhu> Sama-sama mulai <tuhu> Ila ja'a nasrullahi wal-fath Ila ja nasrullahi wal-fath Di sini pada waraita tidak ada bacaan Cuali di araaita Araaita ni araaita Di sini tidak ada Wa ra'aitan naas yadkhuluuna fii diinillahi ulang sekali lagi <coughs> Fasabbih bihamdi rabbika wastawfirhu innahu kana tawwabah Fasabbih bihamdi rabbika wastawfirhu innahu kana tawwabah Malah Taufik pasti saya di mana ini Pasalisian di mana? Jawab. Ya, eh Hasan. Nanda. Zulfa. Badaja. Dibaca 6. Hanya satu tempat di sini. Coba diulang tadi. Rashid. Mana pasalisian pada surah Al-Masad? Sebelumnya. Ia ada di situ 6. Namp, mana di berapa? Namp, nah. agne, saya sle, mana lagi? Namp, nah. hamalatu, namp, hamalatu lhat Masuk berikutnya, ini soral Besok ditanya, Insyaallah Sunnah lah besok ditanya mana berseliannya? Ya, harus diperhatikan, <coughs> berseliannya di mana? Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun Araknya tipis, sama-sama Al-Kafirun Tipis Al-Kafirun Pertama berdayanya dibaca enam Yang kedua berdarunya tipis <tik> La A'budu Ma ta'budun Sama-sama La -a -a walaa antum aabiduna maa a'bud Jadi walaa walaa pada mat saja di sini Wala ana abidum maa abattum Wala antum abidum maa abattum budu lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin ah ha, entar mana basilisianya Di mana masyarakatnya? Ya-nya ya dibaca berapa? Baca 6. Kemudian runya dibaca tipis. Mana lagi? Di semua lah tadi. La abudinam, wala nam, wala nam, wala nam, semuanya nam. Tanya berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Inna tainakal kautsar sama-sama fassalli li rabbika wanhar fassalli li wanhar in innashani akahu walabtar innashani innashani akahu walabtar innashani akahu walabtar huwa la batar huwa la batar bismillahir rahmanir rahim sama-sama bismillahir rahmanir talla dhi yukadzibu bidin sama sama alla dhi ini baca 6 kemudian ayat dibaca tahlil ara intalladzii yukadzibu bidin ulang kembali ronnya dibaca berapa tadi <coughs> ini baca 6 arai أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَتِيمِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ من صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Al-Waithiyna <speaking> hum an <Russian> salatihim <speaking in> sahur Al-Waithiyna hum an salatihim sahur Al-Waithiyna hum yuraam al ma'un al ladzi yanamu wa yamun'u al ma'un pada un ira un dibaca 2 4 6 di sini kita baca 6 tadi pada wajib dibaca 6 tapi U nya dibaca 2, 4, 6 tadi kita baca dengan 6 harakat al-lazhinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un Air eh, Rafi mana bersilisianya? Arah dibaca arah itu ayat dibaca terus. Lepas lagi ang solatihim, ang solatihim mana lagi arahnya dibaca enam mana lagi awunya dibaca dua atau empat atau enam mafum saya difahami insyaallah besok ditanya insyaallah besok ditanya sampai di sini